Hasi ginen rokomikiak izeneko erakusketa eta jardunaldi batzuk en, egon ziren, bueno, egon dira urten Koldo Mitxelena eta Gasteizeko euskara etxean eta haiek gomidatu indutzen, pues garaia hartako 80garren hamarkadako giroan emakumeok edo, edo punk jarrera, punk jarrera. Artu genuen emakumeok ze, ze, gi, bueno, ze girotan morgildu ginen Deskribatzeko eta horta hortazitzeiteko gombidapena jaso genuen eta alaxi ginen e, Itzaldiak ematen uh -huh. e, Emakumeak eta punka e, izenburupean burupean aurkestan butuz itzaldia e, Gai bitxia Eh, aipatu duztu, bueno, ba, ustartu izan zena laurogi garren amarkadan, ez da, baina... Bai, e, laurogi garren amarkadan, asieran batez ere, pues, en Estatu Espainolean <laughs> eman ziren aldaketa politiko-sozialekonomikoak sozial edo hasi zirenak ematen, e, giro hartan, hemen Euskal Herrian, ba, punk mugimendua edo punk korronteak, edo punk jarrerak izan zuen izan zuen eragina, ez, eta eta giro hartan, ba, Emakume apur batzuk murgildu izan ginean, eta horretaz eh, jardun nahi dugu. Uhum, ongi da. E, atzera begirako egingo duzu beraz, baina e, gaur egun arteko hibilidoretan harki izan zuen eragina, aztertuz, edo ez az dakit. Bueno, alde batetik atzera begira, atzera begira da bat da baina aldi berean e, aztertzen dugu eta hitzite hitz egiten dugu. punk jarrerak e, emakumeoi emantzigun, emantzigunaz, eginzigun ekarpenaz eta ez bakarrik emakumeoi baiizeketan gizarte osoari edo gizonezkoei ere, noski e, bana ezinak dira ez. Orduan, alde batetik bai aztertzen dugu ze, oso gutxitan deskribatu izan da garai hartako emakumeon... E, bueno, giroa eta nola bizian zertan zen gure bizitza, ez batez ere horrelako kalen kale mugimenduen baitan. Hortik e, abiatuta ba, ba, bilakaera osoa apur bat emakume, emakumeon egoeraren bilakaera osoa hitz egin nahi dugu eta gaur egun zertan garen eta zertan ez berdintzen den gaurko, gaurko gure egoera, Ez bakarrik emakumoena, gizartearena, eta e, ordukoarekin alderatuta, ez? Uhum, e, izanarek, gizarte mugimendu bat, edo izateko forma bat, e, zen PUNKA? Bueno, PUNKA... Ez dakit hori gal, gal, galdu den, e, e, denboraren poderioz? Nire PUNKA berez jarrera bat da, gaur egun ere, e, naiz eta PUNKA-ren estanda, bueno, punka estanda... Inglaterraan irurgoita mazazpian gertatu zen, uhum. akarreik ona iritsi iritsi egula iritsi zizitza ez, eh? hori ere, esan behar da. Orduan gaur egun, zer, ger, zer geratu den hortik? Bueno, nik ustez jarrera, bai. E gukura bi bizi izan genuen gan gehien gehiengengan jarrera mantendu da nik uste uh -huh. jarrerak beste forma batzuk hartu ditu pues bizitantzear baino uh -huh. baino bai uh -huh. eta gero punkak arte garaikidean adibidez sekulako arrastoa utzi du en artegaraikidearen esprezio guztietan ez ez musikan bakarrik, ez? Uh -huh, bai. Orduan hori ere ikutuko dugu noski. Bai, berdat joartzun ba, musikan izan da. Bai, bai, bai, bai, Euskal Herrian, ez? Uh -huh. Musikan sekulako eragina izan zuen punkak, hemen gero RRV edo Euskal uh -huh. Rock Radikala izan zenaren hasia bueno, edo havia puntua izan zen talde askorengan, ez? Orduan, bueno. da. E, Itzordua emango dugu Maitean hau da eda? Bai, arra, txaldeko zazpitan. Uh -huh. e, duen ostegunarekin, urriak, Baila, ogeita bai. bederatzi. E, bertaratuko direnei, entzutera zoiik, ala parte hartzera, nago bidatzen oh, pero dezagon parte hartzera. Azkeneko bihitzaldi eta, bueno, sekulako <laughs> elkar trukea eta, <laughs> eta part, parte hartzea izan genure Eta parte Aberasgarria da joaten direnekin partekatzea eta beraien esperientzia ere entzutea, ez? Eta denon artean, pues, bueno, igual zerbaitetara iritsiko geha. Hungi da, ba, 17. larogeita lau eh, urtea markatu duzu, eh? Bai, e, ze apur bat larogeita laua da e, bueno, emengo estandaren aurreko urtea, zetik larogeita uhum. bostetik aurrela izan, orokortu zen apur bat mugimendu hori, ez? Batez ere musikaren musikaren bidez, ez, e, uh -huh. RRV delakoaren bidez, baina laragoa eta lau arte, horre e, haziak e, lantz a, bai, haziak ereiten egontzien talde pila bat, eta uh -huh. izezagunak ziren persona pila bat eta, bueno, hori uh -huh. markatu dugu urte hori hain zuzen dalako pixkatu, orokortu baino lehenagoko urtea, ez? Uh -huh. Honkia, ez dizut esango nun nintzen ni, mila urtean, baina egia da beso... Nun zinen! <laughs> Ban nintzen, baina... Ba, e, ba, ba, ba, eh bai, dugu. kontua da, menu ba, sozialetan ere ba, Dagoeneko dagoeneko iaztuna izan duela itzordu honek, jendeak ere bai. e, ba, hasiera ba, da, ba, ba. ez da. Oroitzapenak zertatzen, Nutzen, nutzen gara hartan. E, bai. Menu bueno, ba, ikusiko dobag. Batzu jaiogabe bainek. Menu, <gül> <gül> <gül> bueno, allaitasun guziak eta gogetarako, eh, ausuaketarako parada derra, aburrien 29an maitena hostatuan hemen endaian lurre uarte esker mila ja. e, Mila esker zuei. Eh. Izan ongi.